ons het nou weer een voorrecht vermoorde en dit is uh, om een nieuweling in ons gemeente te verwelkom, so Janie en Susanne wil nie sommer net, kom met die kleinspan nie. Dit is so wonderlik, Jesus het ons die stelling gemaakt toe die, die maas hulle kinderkies na hom toe gebring het, het hy gesê laat die kinderkies na my toe komen verander hulle nie, want ansilk is boor die koninkrijk van die jemmele. En wat hy bedoel het, hy het gesê, as, as ons net kan wees, jy sien, die geheim van die kinderkies, is dat hulle Hulle is net. Heet jylle eens versien, verkyt hier wat die voorbij gaan voor. Sy is onbewus van amal. Sy is net wie sy is. En elkeen van die kleinkies is so, onbewus van enig iets anders. Hulle is net, hulle wees net. As jy wil jy sien hoe is wees, kyk na hulle. Kyk na kleindiesa. Dis wat wees is. Sy is net wat sy is. En dit is wat die Heere gesê het, toe jy gesê het aan hulle boor die koninkrijk. Hulle boor die gesag, omdat hulle eindelijk soveel kracht, soveel gezag in hulle het, die hulle net te wees, die hulle nie te probeer voorgeen nie iets anders te wees nie. En ek wil julle twee ouwe sê, en sê, dis die manier om hulle op te voet, om hulle waarde te bevestig, die heren het aan hulle waarde gegeen, om hulle waarde te bevestig, so dat hulle van kleins af kan wees, en so kan bly, dat hulle nie ergens langs die pad verval, en waar ons, so baie van ons verval het, om te begin doen om te wees nie, of doen om te word nie, maar net te wees wie hulle is, want die Heer het hulle perfect gemaakt. So jy okay, ons sê in jou vermoorde, speciaal, want die Heerse naam is oor jou uitgeroep en ons bevestig dit vermoorde. En, die Heerse sê, die gedagtes wat ek aangaande jou koester is gedagtes van vrede en nie onheil nie, en dit is een hoopvolle toekomst en dit sal jou lewe wees. En ons bind het om haar hals vermoorde. Die Heere sê, hy sê hierdie woord wat ek jou gee, hy sê skryf het op jou deerkosijn, op jou voorkop, bind het om jou hals, en prend het jou kinders in dat hulle nooit vergeet nie. So onthou hierdie twiekies. Hulle, die Heere sê, die gedagte is ek van jou weet, hoopvolle toekomst. Nee, ja, hoopvolle toekomst die jou, jou prachtige ding. Vader, ons sê hierdie prachtige gesin, ons sê in hierdie kostbare kinders in die naam. Dankie dat jy naam, die naam wat boel elke naam is, voor wie elke knie moet buig, elke tong moet beleid dat jy die, die Heere is en die Koning is. Heere, dat jy naam boere leidgeroep is. Dankie vir die sekuriteit, vir die gesag, vir die vrede, daar is. Dankie Heere, dat jy ons en ons kinders angeneem het vir jyself. Dankie dat jy vir elkeen van ons die prijs betaal het. Dankie vir die feit dat hulle in absolute volmaaktheid, in ware gerechtigheid en heiligheid, voor u gebore word, en elkeen van ons so gebore is, en dat ons so voor u kan staan, en dat ons so voor u kan leven, elke dag van ons leven, omdat u met een offer, vir altyd, vir ons volmaak het, ons Heerie, in Jezus naam, Amen. En sy sê ook Amen. Dankie, nou kan die, nou kan die kinders gaan. Eh, uh, Dit is my voorrecht om vrouw Pita welkom te heet vanmorgen. Pieter, ons luister graag, ons seen jou. Het is blij, ons ken jou. Maar ons is eindelijk baie lief vir jou. Dankie Jan. En uh, die mese wat ek nog hier gegroet het nie, ek groet julle vanmorgen in die mooiste naam, die naam elke naam, die naam Jesus Christus. Dit is voor my een voorrecht om vanmorgen hier samen met julle te kan wees. Ek is al van donderdag afieso daar in Hartswater, Margon, is dit Margon, ja. Ek was daar gewees, en saam met O'Shell, een wonderlijke tijd saam met die mense daar gehad, en dan het ek hier kom sit, en, vir een juwelijkskamp, en ek en Drinia so'n rukkie terug, ons ons 40 jaar getrouwd, en yes, ek het soveel, <applaus> ek het soveel waardevolle goed gehoor die naweek, wat ek, wat ek aan huis toevaak dat Godse goedheid en Godse gins en liefdesverhouding wat daar is in God, nooit ophoud nie. Jan het gesê hoe ouwe rouw word, hoe beter is dit. En ongelukkig het ek die goed ontdekt toe ek 40 jaar oud was. Jo, en toe ek hierdie goed ontdekt toe, sit ek hier een morgen en ek begin sommer te huil voor die heren. Ek sê, jyre, dit is so lekker om hierdie goed te ontdek, jyre, maar... Jere, jy sê so mooi loop, ek en Jan verskil oor, hy goed, ons mag maar verskil, jy sê, as ons mooi loop, 70, miskien 80. Jere, om te dink, as ek 70 word, en ek is nou 40 jere, dan is dan net 30 jaar vir die lekker goed oor jere. En toe sê, kan ek nie hierdie goed al gehoor het, toe ek een jongman was. Johan. is jy, en Frans was jy, jong. Julle het hierdie goed gehoor, wat een voorrecht om ons te hoor, om daarin te wandel. Maar toe kom die jere en die jere sê, my nou nie na Johan in Frans, waar kyk jy, ok, ek sal voorsiening maak vir jou, en daar in Joel 2 is daar a tekstvers, hy sê, dit wat die sprung kan jou gevat, dit sal ek vir jou, vir jou teruggewe, en terwijl ek so sit en my die heren praat, want ek praat my die heren soos a vriend met a vriend praat, want hy is my beste vriend, sê hy, sê, stop crying, I'll give you a double portion, nou ek is nou nie die dubbel portion, van my huwelijk, en dit is jemel op aarde, so Jan, baie dankie vir dit, wat jy ook in my leven implante, Ek vat het saam my huis toe, ek sien het as bouwmateriaal, want ek is bezig om in een geestelike huis te bouw, ook in my, hier wil ek baie dankie vir jou ook en daar. Julle is vir ons een voorbeeld. Ek dink dis hoe te mooties oor Paulus gevoel het, voel ek oor jou, Jan. Ek wil vanmorgen praat, en as ek het dit thema kan geef vanmorgen, wil ek praat, dat Godse droom het nog nooit verander van die begin af, nog nooit. Ek lees een skrif daar in 1 Corinthians 10 waar die heren sê, hy sê in die oudheid, in die ouverbond, in die jare voordat Christus gekom het, is al hierdie verhalen opgeteken vir julle as types en skadewees. Die Engelse sê dit mooi omdat ek eindelijk Engels groot geworden het. Sê dit mooier en ek voel gemakkeliker dan. Hy sê, uh, it's been written as types and shadows, types en skadewees. En uh, so twee weke terug sit ek oor al hierdie goed en dink, En ek besef dat Godse liefde en Godse droom nog nooit verander het van die begin van die skeping af tot vandag toe. En sy droom, ek soek verhouding met jou. Ek is liefde en liefde kan nie sonder een verhouding functioneer nie. Ek soek niks anders van jou nie. Ek soek niks anders van jou behalwe, my sien gee my jou hart. Ek soek niks anders nie, en ek lees dit in openbaring 2, waar hierdie wonderlijke gemeente met hierdie CV, daar is die gemeente, gaan recht door die land en ook na my bie. Ek het nog nie by die gemeente uitgekom soos die gemeente van die VCR. Hierdie ouwens is onberustplik. Hierdie ouwens is, hulle doen goed vir die armes, hulle gee hulle tiendes, hulle is getrouw alles. Hulle kom kerk toe, hulle kom die ochend dienst en die and dienst. Hierdie ouwens doen alles recht. Maar dan kom Johannes by julle, en Johannes sê vir julle, ek het een rukkie by julle gekeur, en dit is so wonderlijke gemeente met hierdie, hy sê, maar terwijl ek met die Heere bezig, sê die Heere, ek moet vir julle sê, julle is een wonderlijke gemeente, maar ek het iets tegen julle. Julle het julle eerste liefde verloor. Julle het connection verloor, julle het verhouding verloor. Hoor wat sê, gaan sê vir julle, doen weer wat julle in die begin gedoen het. Nou, dis waar my boodskap van hang, wat het in die begin gebeur? In die begin van, Van Genesis Lees ons daar dat God die mens gemaakt het na sy beeld en na sy gelijkenis. Voor een rede, ek soek verhouding met jou. Hy sê ek wil binnen in jou kom woon en daarom, dit is al een oude story hier by die kampen, maar dis, ek kan nie anders, daarom sê die Heere, ek wil so na by jou wees as binnen. En, jy sien Adam, toe ek jou gemaakt het, hy die stof van die aarde het ek jou in een vorm gedruk. en ek wil so na by jou kom, ek wil nie hier wees, nie ek wil binnen in jou wees. En dan kom hy, en dan, buig hy oor die mens, en dan blaas hy sy as om, binnen die mens in. Hy het nie sy as om in, in geblaas, en het sy geest binnen die mens in geblaas. En hierdie modermens, hierdie modermens, staan op, die bybel sê dat hierdie mens het een levende siel geword. En, en vander God naam kyk en sê God, joh, ek het dis baie mooi, want hou daar was die spielzaai tijd nie. Maar toe hy hierdie oud sien, toe sien hy om. En die sê, ek het jou gemaakt, ek het jou gemaakt vir een liefdesverhouding. Ek het jou gemaakt na my beeld en na my gelijkenis. Een beeld is een afdruksel, jy is een afdruksel. Jy is uit my vorm uitgehaal. Gelijkenis beteken jy soos ek. Jy is net soos ek. Jy is Godsoort, Adam. En dan lees ons die tredige verhaal, hoe dit verkeerd gegaan het. Hoe Adam sy, sy rug op God draai en uitstap op, uit hierdie skeppingsdoel, uit hierdie verhouding wat hy met God het. En dan sien ons hoe baie jare voorbij waar die mens sonder God in chaos is. Godse droom word een nachtmerrie Want in die begin het was gesê God is liefde En hom is daar geen duisternis nie En hy hou nie boek van die kwaad nie En hy vergeld nie kwaad vir kwaad nie Je sien, liefde wil altyd recht maak Maak nie saak nie Maak nie saak wat gebeur het. Dit is dis Want dit is nie die liefde wat ons ken nie Ons het hierdie naweek gehoor van agape liefde Dit liefde ten spuite van Al is jy met my slecht, ek sal jy nog steeds lief hee. Dit is die liefde wat God in ons hart uitgestort het, in Romeine 5 vers 5. Dit is ander liefde wat ons mee gekend het, of wat ons mee groot geworden. Daarom sien ons dat die mens in chaos is. En dan, daar in Exodus, daar 3 vers 7 en vers 8, lees ek hier verhaal. Waar God Mooses in die handen krij. Toe jylle daar by die brambos, daar wat Mooses in die teenwoordigheid van God komt. By the way, toe hy daar gekom, was Moses nooit weer die selwe nie, as die 'n ontmoeting met God gehad het. As hier die ver God en nabie God gekom, sê hy nooit weer die selwe wees. Nooit weer nie. Daarom is ek nie die selwe nie. Ek kan nie die selwe wees nie, want daar was die tyd wat ek God beleef het. Daar is die tyd wat ek God ervaar het. Dat hy nie meer een ver God is, maar binnen in God en daar by die brandbos, daar kom hier en hy praat met Mooses, en dan sê hy daar by vers 7 en 8 van Exodus 3, hy sê vir Mooses, maak hy sy hart oop vir Mooses, hy sê Mooses, hy sê ek het na my volk gekyk, en ek het hulle zwaar kreeg gesien, en ek kry hulle jammer, ek wil vanmorgen vir jou sê wanneer God kyk vir hierdie wereld, het hy droom vir hierdie wereld, en as hy sê die toestand vir die wereld is, dan sy hart stikkend, sy hart is stikkend, ek sê vanmorgen vir jou, sy hart is stikkend, hy sê, dis nie wat ek vir jou beplan het nie, Die gedagtes wat ek vir jou koester is van een hoopvolle toekomst om jou te sien en jou voorspoeder. En nou sit julle in die lende. Hy sê vir Mooses, hy sê, gaan haal my volk. Hoera, nou raak hy kwaad. Hy kwaad vir die vijand. Hy sê, kwaad vir die mens, hy kwaad vir die vijand. Hy sê, gaan haal my volk man. Mooses, gaan haal my volk. Gaan vertel hulle van my dromen. En vat hulle na een goeie en een weie land toe. Een goeie, een goeie en een weie land. Weie land beteken, vat hulle na een plek toe, sonder grense hoofeld boundaries, vat hulle toe, hy sê daar sal ek vir hulle God wees en julles of my volk wees en dan sien ons hoe Mooses die volk vat en hy trek met hulle en dan, dan kom hulle by die selde berg waar Mooses die instructie gekry het van God af om die volk te gaan haal en hy is met hulle op pad na Godse droom toe, die beloofde land en dan hier by die berg toe hulle by die berg kom wat Mooses was, is die hele berg aan die brand. Nie net een bos nie. Genoeg vier, om op elke jooikie wat daar is, een Mooses te trek. En dan, dan praat die Heere met Mooses, hy sê, maak die volk by mekaar. En dan sê die Heere, dan sê Mooses vir die Heere, hy sê, Heere, ek wil by mekaar maak, so dat die kan ontmoet en hier ek wil jy vraag, dit wat jy met my gedoen het by die brandbos, doen het ook by hulle en God sê, dit is eindelijk wat ek in my hart het om hulle aan te doen met kracht en laat hulle bewissel wees van my teenwoordigheid en dan maak hulle die volk by mekaar en dan sien ons, die heren sê en God het neergedaal hy is altyd recht, o, hy is recht hy, en ek staas, of, hy gaan herstel breng, want hy is op pad met sy volk en as Mooses vir die volk sê, hier, hier is God nou, wil jy nie met om Wil jylle nie met hom, een afspraak, wil jylle nie met hom vastmaak nie, dan sê die volk, God is recht, God is altyd recht, maar die volk, maak een uitspraak om te sê, ons wil nie met die praat nie, ons wil met God praat, Moeses, praat jy met God, ons sal by jou hoor wat sê God, en my boete en my sissie, kan jy verstaan, waar die eerste kerk gevorm word, is daar, by hierdie berg, by hierdie berg, word die eerste kerk geboore, die woord kerk, Hulle het een geleentheid om self met God te praat. Maar weet jy wat hulle verkies om dier een subcontracteur met God te praat. En God word vir Israël een subcontracteur, een ver God. Terwijl God sê, weet jy wat, ek wil by elkeen van julle stilstaan. Ek wil bemoeienis maak met elkeen van julle. Ek wil my self openbaar aan julle. Ek wil vir julle wees wie is ek. ek wil vir julle wees hoe lief is ek vir julle. Ek wil my gedagtes wil ek aan julle openbaar. Hulle sê, nee, praat met Mooses. Nou dier Mooses sal jy nooit by God uitkom. En is so hard seer, is wanneer mense kom, dat hulle sondag vir sondag sit na hierdie woord en luister, maar daar dan niks in hulle harte gebeur nie, want hulle werk dier die sapcontract hier. As ek God was, daar het ek net nie goed afgesnui. Maar ek dank die Heere, God, ek is nie God nie, God is liefde. En God sê al, het jylle, jylle rug soos Adam, jylle rug op my gedraai, ek bly getrouw in jylle. Hoor wat sê jy, al is jylle ontrouw, ek bly getrouw in jylle. En dan sien ons hoe jylle in die woestijn ingaan. En hoe God elke dag saam met jylle gaan. Daar in die woestijn, daar is hy vir jylle wolk. In die woestijn, drie daag, as jy dood, die sonser jy dood maak weet jy wat, God stuur een wolk, en hulle is onder die wolk, behal wat die die wolk vir die richting aangee, hulle GPS is, is dit ook vir die sombreel, die zon kan nie brand, hulle is lekker daaronder, in die nacht is dit verskrikkelijk koud in die woestijn, God sê, wat ek sal doen is, vir, vier kolom vir jou stuur, het sal jou GPS wees, want as dit nacht word, die het nie licht, hy, is dit moeilijkheid, wat ek sal doen is, ek sal vier, maar, ek sal vier kolom, wat een heater vir julle sal wees, tien die kouwe, maar ook so dat julle kan sien in die donker. God geef vir hulle elke dag manna, elke dag, behalwe die sabbat. God sê nie, dis morgen sabbat, die boys julle maar vast buit, want morgen is een sabbat, nee, die dag voor die sabbat, een double portion, en dan val hulle, dan val die manna in die kwartels, en dan maak hulle by mekaar. Julle weet self dat daar nie water in die woestijn is nie. En dan laat God water uit die klip uitkomt, Boys, verstaan jylle water uit die klip uit. En betek hier was die water bitter. Jere sê, sê vir Mooses, gooi een stuk oud om man, En dan word die water soot. Jere het in elke opzicht, elke opzicht voorsien. Hulle kleren het nie gesluit, nie niks. Is dit nie een goeie God? Hulle kom by Kardus Barnea, en nou kom daar een mannekie met die naam van Joosja. Hy sê, God, sê ons moet hier deur gaan. Jere sê, ach, die andere manne sê, ons gaan hier deur nie. Het jy gesien hoe lyk het aan die kant? Hulle vergeet van Godse droom na Annika. Die, die probleem, die probleem wat hulle mee sit, is groter as Godse droom. Pleks wat Godse droom groter is as hulle probleem, raak die probleem groter as Godse droom. En as Joosja sê, maar God het gesê, dis Godse plan en sy droom, dat ons by die beloofde land uitkom, daar sal hy vir ons een God wees, en het sal volk, ons vir vir hom een volk wees. Dis een land wat oorloop van melk en hening. Weet julle hoe lekker is om daar te wees boys? Voor die eerste keer is hierdie klomp slawe, kan hulle tjaats vang van hulle self. hulle kan boer, hulle kan maak net soos wat hulle wil, hulle is vry, hulle is vry. En dan sê hulle, Joosja, kon schooi hem dood met klippe. Is dit nie ironies nie? Wanneer mense die evangelie die waarheid, die waarheid verkondig, is hy altijd een klomp klipgoeiers. Hy altijd een klomp klipgoeiers. Die iemand wat Godse droom gesien het, hierdie mense kon nie Godse droom sien nie, want hulle was verblind, weet jy hoekom? My thema is, Godse droom is nog altyd die liefdesverhouding en om jou te maak na sy beeld en sy gelijkenis. Het hang af waar jy geanker is. Het hang af waar jy geanker is. En vir 40 jaar is Israel hier en hulle kom nie by Godse droom uit nie. Nou ek het een demonstratie gebring om julle te verduidelik. Wat het Israel oorgekom? Julle is een anker. My thema is, waarin is jy geanker? Die probleem is met Israël, God het vir hulle droom, maar die haartseer verhaal is, dat hulle nie Godse droom kan sien nie, hulle verstaan nie Godse droom nie, want hulle sit nog steeds met die slave mentaliteit in hulle kop. Toen die vijand kom, sê hulle vir Moses, jy moes ons nooit uit Egypte uitgevat het nie. Ons het nooit in jou geluisterd, as het net bykie begin, begin tafraak, dan praat hulle van Egypte, met andere woorde, Egypte was nog nooit uit hulle uitneemt ek is nou Israel, God sê ek het die droom vir jou, daar, kan jy sien, ek hoop hulle die die weer in goed vastgewel, kan jy sien die die stress, wat op Israel was, kan jy sien, kan jy sien, hoe sien hierdie manne, hulle, hulle wil daar kom, hulle kan nie daar kom nie, en die ouwe sê nie, man is so al raar kostblij hier, ons het moes volk, ons het moes vier kolom en ons het al, vir veertig jaar bly hier die ouders, en ek wil vanmorgen vir julle sê, vir veertig jaar is Piet Jakobs nie so vir veertig jaar sit ek hier want daar kom uit een godsdienstige huis uit ek het gehoor van God door my ouwers door my doom nie maar nog nooit een beleving is met omgaat nie God voorsien, weet jy wat, ten spuite van wie ek is, voorsien God en nou wil ek iets terug doen, omdat God so goed is vir my, nou gaan ek kerk toe, ek gaan kerk toe, ek maak kerk toe gaan, want God is goed vir my, ek lees elke avond my bybel, patiek hier, daai tyd ek nog gedrink, patiek hier is die bybel ondersteboe, patiek hier is ek te laat gekyre het, en die letters begin loop, nou, dis daar wat ek bruil geleer, ek is goed in bruil, dis daar ek elke avond by my bed gesit het, en gebit het, moet trane oor, moet trane, maar nog nooit, nog nooit, ontmoet ek met die Heere Jesus gaat, nog nooit een belevenis. Ek het donderdag donderdagavond vertel, dit kost God, een blinde dochterkie van 9 jaar oud, stuur na welkom toe, om een ouwe wat kan sien, maar eindelijk blind is, die pad te wees. Oom, Jesus is verlief oom, net as jy is, ek besef dat, God vir my lief is net soos ek is, ek hoef niks te doen nie, jy sê, Israel was een doend godsdienst, voor die kruis is het een doend godsdienst, sê jy daar, ek kan nie voorby die kruis kom nie, daar in Romeine, Romeine 10, is uh, uh, uh, uh, so mooi vers, daarby vers 1 en 2, hy sê, uh, ek sien by jy, een uh, eiwer om God te dien, maar omdat jy nie Godse droom ken nie, of Godse gerechtigheid ken nie, wek jy jy eie gerechtigheid op, maar dan sien ons, hoe, hoe Godse droom, vir 4.000 jaar hier sit, hy stop hier, God Godse droom sit, die Heere sê as net wil, as hy net wil oorgaan, kan hy oorkom, en dan kom die Heere, en dan maak hy plan, net soos hy vir Mooses gestuur het, om sy volk te gaan haal, net so, stuur God, sy sien hierdie keer, nou sit die Mooses nie, nou sit sy sien self, hy sê, jy sal moet gaan, en gaan vertel vir my droom, gaan vertel vir ek het vir hulle leven in oorvloed, en dan sien ons hoe Jezus kom, en die tekstvers wat, hy, wat vir my so kostbaar is, hy moet Israel hier uit die woestijn uit kry, want, of nie Israel, maar ons ook, uit die woestijn uit kry, na die beloofde land toe, en dan sê die vijand, jy dit net vat nie, hulle woord aan my, jy sal hulle moet koop, en daarom is daar in 1 Korintheus 6 so mooi tekstvers, hy sê, jylle is dier gekoop, en het kost een prijs, Het kost een prijs vir hierdie mannen wat hier gesit het, wat hier gesit om hulle los te koop. Het eerste een is, julle is dier gekoop. Galatius 4 praat so mooi, hy sê, toe die volheid van die tyd gekom, toe daar 4000 jaar voorbij die volheid van die tyd, die tyd wat God beplan het, wat hy sy sien gestuur het, hy sê, het hy sy sien laat gebore word, uit die maagdheid, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, los te koop, los te koop, hy is los te koop, los te koop so die aanneming van kinders kan plaas oor wat sê, en as ons kinders is so dat hy sy gees in ons hart kan uitstort hy maak ons los van het doen godsdienst af ons het hier die naweek gehoor ons moet net wees, om net te wees om te wees is om met God te wandel, om te wees is om God te vertrouw, om te God te glo vir dit wat hy in die kruis gedoen het dit is nie al nie Dit is een treurige verhaal hierdie, dat die een van hierdie ouders ooit in die beloofde land gekom het. Hulle het nooit daar gekom, nooit by Godse droom uitgekom. Kan ek vir julle sê, vandag is dit nog steeds so, is nog steeds so. Een iwer onder mese vir God, maar met nie gerechtigheid, hulle ken nie gerechtigheid nie, hulle weet nie wat gerechtigheid beteken nie. Hulle praat gerechtigheid met hulle mond, maar dit is hulle hart nie in hulle harte nie. Hierdie volk, uh, Matthies 15 vers 9, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. Want hulle wil by my droom uitkom, dier wat hulle by hulle ouders gehoor het, en by hulle voorgeslachte, en by ander mense gehoor het, terwyl ek self met hulle praat. Kan julle dit hoor? Dit is so hardseer verhaal, dat oudens nog, vandag nog, vandag nog, nog steeds nie by Godse droom uitkom, omdat hulle nie gerechtigheid ken nie, omdat hulle nie verstaan wat Jezus kom doen het. Ek wil praat oor die woord gerechtigheid, want dit gaan die hele, die hele boodskap oopsleid. Sien, toe ek dit ontdek, ek, by een kamp soos die oor gerechtigheid, het ek nie geweet waar oor gerechtigheid gaan heen en ek het by een plek gekom, waar in my hart vir die heren, 17 februari 1991, had iets met my gebeur, ek het een begeerte na God gehad, ek, ek het een begeerte na, die begeerte wat God in my hart gesit het, om bybel te lees, begeerte om, om te praat, maar daar was soveel onkunde met my, my, dat ek nie geweet het hoe my te doen, en ek dank die heren, vir campus die, wat ek by een plek gekom het, wat ek gehoor het, gehoor het wat, wat God door meese met my gedeel het, om te sê wat beteken gerechtigheid, Dat Jezus sê, ek wil jy moet met my droom uitkom. Onthou, die droom, hierdie kant, is die beloofde land vir Israël. Vir ons in hierdie tyd is dit nou, om by leven uit te kom en leven in oorvloed. Hoor wat sê die heren? Hy sê, my droom vir jou is om by leven uit te kom en leven in oorvloed. Dit is ons beloofde land. En om daar uit te kom, moet ons by gerechtigheid uitkom. Nou gerechtigheid beteken, om recht te wees met God. Nou hierdie sondage mens kon nooit recht wees met God nie, want hulle daar opgeslip. En daarom, kom God, en hy stierf sy sien, en hy moet ons loskoop, met andere woorde, wat gebeur? Die Heere sê, daar sal een omruiling moet plaasvind. Hierdie sondag, mense, wat hier staan, my sien, wanneer jy kom, sal jy dan in hulle plek moet sterf, so dat hulle kan leven. Jy sal die prijs vir hulle moet betaal. Die straf wat op hulle is, gaan op jou gesit word. Die vloek wat op hulle was, gaan op jou gesit word. En dan 2 Korinties 5 vers 21 is so mooi. En God het om hoofletter Jezus, sonde gemaakt, so dat ons kan word, die gerechtigheid van God. To ek hierdie ding sien, to sien ek die omruiling, tussen my en God, wat die hier eindelijk versie is, Piet, 2000 jaar terug, 2000 jaar terug, het ek my sien gestuur, en ek het omgemaak, soos die mense, so die mense kan word, so sê, weet jy wie jy is vanmorgen, wanneer God na jou kyk, gerechtigheid beteken, so goed, kom, God, kom en sê, kom, sit hier, my sê, en ek wil met jou praat. Jy verstaan eindelijk nie, wat het ek om doen nie. Behal wil dat ek jou losgekoop het, behal wil dat ek vir jou dier betaal het, is ek met jou sonde, is ek graf toe. Hy is oorgelever, Romeine 425. 25. Jezus is oorgelever, terwille van ons misdade, die foute wat ons gemaakt het, het om laat oorlever. Hoor wat sê, maar na drie daad het ek opgestaan, om alman rechtvaardig te verklaar, alman, rechtvaardig beteken recht vir een verhouding, dat ek moet sonde gedeel het, dat ek met jou verlede gedeel het, dat ek met jou tekorte gedeel het, dit is toe ek die kruis hang, toe, uitroep, dit is volbring was het vir elke slip, vir elke slide, vir elke verkeerde kese, vir elke dit, vir elke dit, vir elke valsheid, vir elke, elke pewaars, het ek aan die kruis gaan, so dat daar niks kan wees, wat kan scheiding maak tussen jou en my nie, Maar dan hoorde Jezus kom, hy sê, wat ek nou gaan doen is, hy sê in die breers, dier een offer, dier een offer wat ek gaan bring, het ek met sonde weggedoen. Ek het met sonde weggedoen. Al wat oorblijf is, gerechtigheid. En nou kom die Heer en die Heer sê vir my Piet, ek wil hee jy my jouself anker. Ek wil hee jy my jouself anker en gerechtigheid as jy jy geanker het in gerechtigheid, kan jy nie meer anker in verleden nie. Ek het my losgemaak van dit, en ek het my anker geanker in God. En wie, wat is die tredige verhaal van die kerk? El is geanker in gerechtigheid, maar el sit nog steeds by die kruis. My sonde is een vergewe, en ek is op pad hemel toe. God sê, ek het jou nie geontwerp vir die hemel nie. Ek het jou geontwerp vir die beloofde land. Ek het jou ontgeontwerp, verlewe en oorvloed. Genoeg vir jou en vir die wat soek. Hy sê, en daarom noem ek jou lichaam. Dat jy genoeg sal hee, dat jy die lichaam kan bedien. So dat hulle moed kan kreeg. Sê, bemoedig mekaar, versterk mekaar, draa mekaar sy laste, en vervul so die wet. As jy wet wil vervul, vervul die wet. Want die wet van Mooses is kla vervul. Hy is vervul, hy is afgehandel. Ek dink as Lukas... Ek weet nie of het Lucas is, of Matthäus, lees maar Lucas en Matthäus dan. Hy sê die wet was tot op Johannes, daar het die genade gekom. Lucas, dankie Jan, my coach. Hy sê daarna het genade gekom, ek is gered uit genade. Niks wat Piet gedoen het nie, sê nou het ek niks meer om op te roem nie. Daar is niks wat die duivel my kan kap op nie, om te sê, ja maar jy, jy het nie dit gedoen en dat gedoen, is die, meneer die duivel, is die wat ek gedoen het nie, is wat Jezus gedoen het, en op grond van wat Jezus gedoen het, is ek een vry maak. En toe kom ek in hierdie manual vir my in. ek noem het een manual, wat die woord van God is, wat so een licht op my pad en een lamp op my voet is, en ek lees daarin, hy sê, wanneer hy hierdie waarheid vir jou deur bleek, sal jy vry wees. Ek is vry man vanmorgen. Johannes 8. Ek sê, jylle sal die waarheid ken. En die waarheid sê jylle vry maak. Wie is die waarheid? Jesus. Ek sê, ek is die weg en ek is die waarheid. As ek jou vry gemaakt, hoor wat sê. Hy sê, eers, as die seen jou vry gemaakt het, is die waarlik vry. Ek wil vanmorgen vir die kerk vra, het die al by die seen uitgekom. Want is dit hy wat jou kan vry maak is so treerig vir my, dat die ouwe hier sit, ons gaan hemel toe, dit gaan nie oor die hemel nie, want ek lees nie daar van die hemel nie, ek lees daar, ek het vir hierdie reed, dat ek gekom, so die lewe kan nie, en lewe in oorvloed, so die hemel, hy het een vir my gevra, waar is die hemel, ek sê, ek weet nie waar het is nie, gee ek nie om nie, al wat ek weet, is daar wat Jesus is, rek vir altyd by hom wees, dit moet die hemel wees, en dan kom, Johannes, dan skryf hier die volgende, hier goed, en in hier die week, drie uur die ochtend, begin die heren met my deel daar oor, hierdie boodskap is my boodskap, ek deel dit vanmorgen met julle, is my boodskap, waar hy daarby, 1 Johannes 2, daar, ek denk is 15, 16 daar rond, waar hy sê, hy sê, ek praat met julle, ek praat met julle kinders, hierdie oons wat hier sit, ek praat met julle vanmorgen kinders, omdat julle sonde vergewe is, En weet jy wat, voor baie mense gaan het net oor my sonde wat vergewe is. Die heren sê nie, sonde is die issue nie. Ek wil eindelijk nie oor sonde praat nie, want ek het 2000 jaar terug met sonde gedeel. Wat in my hart is vir jou, wat in my gedagte is vir jou, vir jou is, is dat ek jou wil terugbring na die oorspronkelijke ontwerp wat ek vir jou gehad het, na my beeld, na my gelijkenis. Kan jy hoor die oor, kom ons, die, die gemeente van die feestheers, doen weer wat jylle in die begin gedoen het, kom by jylle skeppingsdoel uit, God sê ek wil jylle maak na my beeld, na sy beeld en na sy gelijkenis, nog een ander ding, om te wandel met God, nie om te sit hier nie, my sonde is te vergewe, weet jy wat, dis die beginpunt, my boete en my sissie, dis die beginpunt, jy kan nie met God wandel, as jy my ken nie, so veralangrik, vertel ek vir Amman, He, he, he, ek gaan die hemel toe, my son vergewe, ek sit links voor, God bestuur, ek sit links voor, en ons gaat die hemel toe, Jesus recht, en da kom daar aankom daar een tyd, in die Heere sê, ek wil met jou praat Piet, dit is nie eindelijk, hoekom ek gekom het, en toe word ek een jong man, hy sê, ek praat met julle jong manne, omdat julle die duivel oorwin het, oor julle sê die duivel oor aan, want jy sien, my koninkrijk het in julle gekom, koninkrijk beteken heerskapie, so hierdie kinders het nou ontdek dat hulle kan begin heers binnen in God hulle kan begin heers oor die, oor die werke en oor die bose van die duivel hulle kan begin heers daar oor hy sê hom nie net dit, hy sê maar julle staan vast in die woord en weet jy wat, dit was ook een vast in my leven en die heren praat in die week met my hy sê Pida, daar is nog een fase. hy sê die laaste fase om my te ken hy sê ek praat met julle vaders om met julle my ken man, en ek het so, ek het so, bybel daarin, en verklaar woordeboek, en al die goede, en die Grieks, en al so ek ken net so vijf of zes, ek weet ook nie, of dit Grieks, of die is nie, maar, jy weet, as ou dit moet sê, dan voel homens of jy ooruit is, en klink het of jy, rarig by jy, bybel college of a ding was, nou, die woord, van kennis is djonosko, djonosko, so mooi woord, die woord Janosko beteken om hom te beleef, om hom te ervaar. In een week terug, drie uur die ochend, sit ek in my patio, daar wat ek altyd sit. En ek wil vir julle sê, vir die eerste keer, ek het al baie God ervaar, maar die eerste keer ervaar ek om, die woensdag ochend, uur, vir die eerste keer ervaar ek, hoe God is waar God sê, wil jy my ken? Want as jy my ken, kan jy met my wandel. Ek wil vanmorgen vir julle sê, ek is op pad. Samen met Paulus sê, ek het dit nog nie gekry nie, maar ek strek my uit na dit. Want ek het geproe. ek het het ervaar, ek het in Godse hart het ek belewe, wat is in Godse haard vir my? Hoe hy oor my voel, hoe hy oopmaak vir my, sê Piet, dis ook vir jou voel. En daarom wil ek vanmorgen sê, Heere, ek strek my daarna, nie let ek al die volheid daarvan bereiken, want ek sal siekert nooit die volheid daarvan bereiken. Jeesel nie, nie. Ek, is al, ek is nog steeds op pad, om God te beleef, en ek besef dat die heren bezig is om met my te praat en daarom wil ek het vir julle oordra die heren sê wanneer julle by mekaar kom moet die ene woord heen, die ene moet die lied heen en so, so julle mekaar kan stig het staan in Petrus, hy sê ek het na julle toe gekom om julle op te tjaats want ons het hier die naweek gehoor van wees, om net om te wees weet jy wat, jy kan maar net wees vir jaren kon god niks met my uitroep want ek weet nie hoe om te wees nie ek wil altyd iets wees ek wil altyd iets wees elke keer as die Here in my leven wil inspreek wil ek iets wees ek doen myself voor Dis die valsheid wat, wat binne my was is onbeskryflik dank die Here ek is ontslaaf van valsheid wat jy môre sien is wat you see is what you get ek het altyd gesukkel om 'n image op te hou en 'n selfbeeld op te hou omdat ek nie geweet het wie ek is nie By elke keer wanneer ek bedien het gevoel, ek maak dit nie, ek maak dit nie, en dit is nie lang terug nie, Die lang terug nie, breek daar een nieuwe ding van my oor, die Heere sê, jy moet begin wandel, maar jy kan nie met my wandel, as jy nie weet wie ek is nie. Jy moet weet wie jy en my is, en ek en jou, jy moet het weet, en dan kan jy begin wandel. My boete en sissie, wat beteken wandel? Wandel beteken om sonder inspanning te lewe, sonder inspanning te lewe. En weet jy wat, in hierdie sonder inspanning te lewe, let my levenswandel, Godse karakter openbaar, van liefde, langmoedigheid, vriendelijkheid, vrede, blijdskap, Sommer, woensdag, donderdag, lees ek, ek maak my bybel oop en ek lees oor gerechtigheid dan al die goed, gerechtigheid beteken om recht te staan met die Heere, gerechtigheid beteken om in pas te wees met hom, gerechtigheid beteken daar is niks wat kan scheiding maak tussen jou en my nie, al doen jy wat, al doen jy niks, op wat, maak nie sak, daar sal nooit scheiding kom tussen my en jou nie. Jy kan ook jou rug op my draai, maar ek sal nooit my rug op jou draai nie. Want ek het aan jou belofte gemaakt toe jy gekies het, hier, by die kruis. To ek jou vertel het, van wie ek is, het ek een belofte aan jou gemaakt. I will never leave you or forsake you. Al gaan jy door water, het sy jou nie oorstroom nie, al gaan jy door vier, het sy jou nie skroei nie, want ek het een belofte aan jou gemaakt. Jy kan jou rug op my draai, maar ek sal nie my rug op jou draai nie, want ek is God. En ek is liefde, en liefde stap nie uit nie. So Piet, dis wie ek is, en ek ontdek hierdie wonderlijke woord rondom gerechtigheid, en vir die eerste keer, sien ek, in hierdie manual vir my, twee keer, waar die Heere praat van, vrug van gerechtigheid, die vrug van gerechtigheid, daarom Philippense, Philippense 1, vers 13, 12, lees maar die hele Philippense 1, sê, hy sê ek wil eindelijk vir julle, kan ek het gauw vir julle lees, ek is nie een goeie leeser nie, Verskoon maar as, ek, as daar een haakplekkie kom, Drina, jy kan ontspan. Altyd as ek sê ek gaan lees, dan vat Drina Jacob so, sê hier is help, hierdie gemeente, want my man, gaan hulle dier mekaar lees. En ek het vanmorgen besluit, ek ga terecht lees. Ek kan. Philippense 1 vers 9, is toen nie 13, vers 9. Hy sê, dis nou Paulus wat skryf hier so hy sê, In dit bid ek, dat jylle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in die kennis en ervaring. Kennis van wie hy is, en om te beleef. Goe, is so mooi. Woer wat sê hier? Om die dinge, waar dit op aankom. Dit waar oor hier die evangelie gaan. Hy sê die dinge, wat dit op aankom, te onderskui. By die mijn praat ons, so dat jy uitmaak wat dit is. Jy moet uitmaak onderskui, so dat rein en vir niemand aanstoot mag wees nie, tot dit die dag van Christus, hoor hier kom die vers nou, vervul, hoor daar, vervul vervul met die vrug van gerechtigheid, wat daar is dier Jesus Christus, tot verheerliking en lof van God, hoor jy wanneer die vrug binnen jou kom, van gerechtigheid is dit vir God, tot lof en heer, toek hierdie goed, daar is nie twee tekst, waar die andere ene is ook grundeers, hy uh, is net so mooi, maar ek gaat om die lees nie Toe besef ek, dat God sê, Peter, daar kom een tyd, dat jy verstaan wie jy is, maar weet jy wat, as jy verstaan wie jy is, moet daar begin vrucht kom. En toe dink ek sommer, en daar geen veroordeel, en God gaan jy nie uitkap nie, maar toe dink ek aan die story, wat hy gekom het by die tuinier, en sê, ek het hierdie boom, het ek geplant, en hierdie boom, draan niks vrucht in nie. Toe sê vir die tuinier, kap hem uit, want weet jy wat, eindelijk, betek eindelijk beteken hy niks nie. Toe sê die ty nie, nee, ons kan hom jy uitkap, jy kon schee om kinsmis, kon schee nog een jaar, en hulle sê daar nie vruchte dra nie. En ek wil nie, jy daar moet veroordeling by jou wees, ek gooi hierdie ding vir jou in, jy kan het self maal, God sal jou nooit uitkap nie, maar in Godse hart sê, ek wil hier jy met vruchte dra, vruchte van gerechtigheid, ons gaan nou by die vruchte van gerechtigheid kom. By gerechtigheid moet ons een ding verstaan, by gerechtigheid het God gedeel met alles wat ons heet. To ons hierby die kruis kom, het God ons losgekoop van die wet af. Ons was geheke onder die wet. Hoor wat sê gelaseer, hy sê niemand kan dier die wet gerechtwaardig word nie, niemand nie. Die wet kan van jou goeie mens maal, maar hy kan nie een connection organise nie, hy kan nie een verhouding organise, omdat daar nie liefde in die wet is nie. Want die wet is een klomp reels en ons het hierdie naweek gehoor as daar liefde is verval die reels. En die liefdesverhouding is daar nie reels nie, want as daar dan reels is, dan sit jy die ou onder dwang. En ons doen dit vir mekaar, omdat ons lief is vir mekaar, dit nie omdat ons goed dit doen nie. Daarom kom hy, daarom kom hy en hy sê, wat ek gaan doen is, ek gaan jylle skuld betaal. Hy sê maar, as jylle skuld betaal is, kan ek jylle nie hier los nie. Ek moet jylle oorbring, in my koninkrijk. Colossensie 1, 13 sê, en hy het ons oorgebring van hy die mag. Mag beteken, goed wat jou manipuleer, mag betekenis nacht in jou leven hy sê ek sê jou uit hierdie stelsel moet uithaal en ek sal jou binnen in die koninkryk van my sien van sy liefde in sit en gaan jou binnen in die koninkryk in sit. koninkryk beteken heerskapie en dan sal jy kan begin heers die kraag wat dan binnen in jou is dier my geest wat binnen in jou woon sal jy kan heers oor omstandighede jy sal kan heers oor valsheid jy sal kan heers oor leens jy sal kan heers oor al hierdie goede ek het met sonde weggedoen hy sê maar weet jy wat Ek ken die mens, want ek het omgemaak. Ek al gaan altyd, altyd hier, gaan haar probleem wees. Soos een man dink, soos hy. En sal met my saamstem vermoorde dat, wanneer ek nie my gedagtes uitgesoort is, as ek nie vernieuwe word in my denken, bekering beteken om vernieuwe te word in my denken, om anders te dink, Dis bekering. Ek het altyd gedink, bekering beteken, omdat ek alkoolis was, as ek drank los, dan had ek my bekeer. Nee, nee, nee, nee, dis nie bekering. Bekering beteken, dis het nieuwe jaars voorneme. Uh, bekering beteken, as ek die waarheid gehoor het, die waarheid my vry gemaakt, is dit hier, om anders te dink. Ek vraag altyd vir die ouwens, sief my, wat het jou laat omdraai? Wat het jou laat omdraai? is die goedheid en die geest en die liefde van die Heere in my, wat my laat omdraai het, wat my laat, dat die goede los, dit wat achter is. Maar weet jy wat, die mens altyd hier, ek wonder, ek wonder, sê nou maar die, haan daar er ou kom en dan vertel jy jou story en hoor jy dit, en die Heere sê, weet jy wat ek wil doen is, die skuldbrief, die skuldbrief, wat eindelijk jou verlede is, ek wil dit, ek wil dit uitdelg. Nou ek het een van my skuldbrieven wat ek nog raar gehoude aan ek aan, het ek saamgebring dis net die inleiding die index die ander, as ek hulle hiernaartoe moet bring, sal ek een link moet kry, om hulle hiernaartoe te kry hierdie skuldbrief het hy gevaat hy sê hierdie skuldbrief van jou met alles jou hele leven, van jou bestaan tot waar jy nou is alles is hierop geskryf as jy sê, dit is nie so, nie sê die vijand, dit is so, onthou jy daar, onthou jy in 1980, by die midnight show, by die drywien, <lacht> touw jy daar achter die kraalmeer, touw jy die tom shiftings wat jy by die myn gesteel het, touw jy die oortuit, die een sondag, toe jy nie gewerk het, die jy vir jou pel gevraad, boek vir my ook 8 uur, sê vir die voorman, ek was hier, ek was hier daar nie, al hierdie aanklacht, dit het my skuldig laat voelen, en die heren sê, sê, sê, skuldig, as kan jy nie saam my wandel, so daarom moet ek 'n plan maak met hierdie skuldbrief en dan word het in hierdie boek geskrywe Kolossense 2 vers 14 en die skuldbrief wat wat vyandskap veroorsaak wat 'n er skeiding maak wat jou aankla dit het ek teen die kruis vasgenaal hy sê dit was so skarlaken hy sê maar ek maak het so wit soos word ek sê en ek wil graag vir jou wys wat ek gedoen het skuldbrief, wat jy altyd skuldig maak, van onthou jy van, daar van Egypte af, toe jy daar was, wat jy altyd aangeklaat. dit het ek, ten die kruis vastgenaal, so dat jy hierdie kant kan staan, totaal vry kan wees. Jy sê, maar ek weet, ek ken jou, ek weet wat gaan gebeur, dit gaan nie lang wees nie, dan gaan jou klats begin glij, wat ek gaan doen is, so dat jy dit kan verstaan. So ver, soos die oeste, van die weeste, sal ek dit van jou verweider, en ek sal nooit weer daan doen nie. En nou kan jy saam met my wandel, nou sier ek om saam uit te wandel. Nou kan jy ons om te wandel beteken, om sonder inspanning met God te wandel. En laat my karakter, Godse karakter weerspieel. Dat my levenswandel Godse karakter weerspieel. Hieraan sal jylle weet dat jylle kinders van God is dier liefde vir mekaar, dier jylle omgeer, dier jylle compassion vir mekaar. Ek wil afsluit met een mooi gedeelte in Petrus. Jo, toek jy die goed lees. 2 Petrus 1, al van vers 1 na. Simon Petrus, ek wil jy mooi luister, jy loof het nie te lees, hier, luister mooi, ek gaan het starig lees, want ek kan nie van ek lees. Simon Petrus, het die dienstleg en die apostel van die Heere Jesus Christus, aan die wat net so kostbare, net so kostbare, aan die wat net so kostbare, geloof as ons verkry het, door gerechtigheid hier kom die woord gerechtigheid, en geloof dier gerechtigheid, om recht te staan met God, om hier die offer wat Jesus vir jou gebringe te aanvaar en het jou nie te maak, dier gerechtigheid, ek staan recht met u, en op grond van wat u vir my gedoen het, die wat ek vir gedoen het, die Heere wat u vir my gedoen het, is daar geloof in my hart, want ek glo Heere wat u, ek glo nie in God nie, ek glo wat u vir my gedoen het, Heere, wat u vir my gedoen het, ek gloed het Ek gloed het die kruistus, ek gloed het die betaal het Ek gloed het ek onskillig is Ek gloed het die my gekoop het Dat die my gewas het, dat die my geheilig het Dat die my rechtverdig verklaar het 1 Korinther 6 vers 10 12 Ek is gekoop, gewas, geheilig En rechtverdig verklaar, ek gloed het Heere Hy sê wat net so kostbare geloof Door gerechtigheid van ons God En salgmaker Jesus Christus Hoor wat sê hy hier so. Hy sê mag die genade. Wat is genade? Onverdiendigens. Nie wat jy gedoen het nie Piet. Hy sê mag wat God vir jou gedoen het. Hoor daar. Hy sê mag die genade. Onverdiendigens en vrede Die vrede wat God gee, wat die verstand te boven gaan Hy sê, mag die genade en vrede Julle ver vermeerder word Laat het al hoe meer toeneem, soos jy met my wandel Laat het al hoe meer, en al hoe meer En al hoe meer word, hoekom? Want God wil jou breng met die skeppingsdoel Na sy beeld en na sy gelijkenis hoe meer, jy, hoe meer jy met my wandel Hoe meer verander jy na, na my beeld Meer word Door die kennis van hom vir my te vind wie Jezus werkelijk is dat Jezus nie net een man was aan die kruis gehang het nie, want hy daar gehang het en klaargemaak het dat hy die mens ten volle herstel het dat daar niks uitstaande is die kennis van hom dat jy vanmorgen sal weet dat daar niks uitstaande is toe hy uitroepers volbring was dit vir elke slip, vir elke slaat en ek wil hy my jou gedagte is daar koppel, om te weet daar is niks uitstaande, hy sê jy is rechtverdig jy is recht vir my Ek het jou gekoop, ek het jou gewas, ek het jou geheilig Rechtverdig verklaag, rechtverdig verdekend Recht vir hierdie verhouding Wat ek van die begonnen vir jou gehad het Kennis van God en Jesus Ons Heere, oor dan kom hy hier Vers 3 sê, immer sy godelike Kracht, oor hier kom die kracht Want die uit kracht nie, want jylle sal kracht ontvang Want ek wil in jylle kom woon Die kracht van die heilige geest, vadrek Hy sê, hy sê, immer sy godelike Kracht, het ons alles geskenk, oor daar Alles Alles beteken alles. Jy, daar is niks te kort by jou nie. My boete en my sissie, niks te kort nie. Jy is gelaai, Colossense sê, en die volheid van die Godheid was in Jesus' belichaam. En hier die volheid is nou in jou. Dis hier. O, Jan het gister die sketch gemaakt van God Godse heerlijkheid wat ons mee gevul het, ingerechtigheid en, en alles wat, God is wat binnen my is. Weet jy wat, ons moet net laat uitkom. Ons parskyp moet net begin oorloop maar ongelukkig is hier die welfieboe, wat toegedraai is, en God wil so graag uitstort, dit sy heerlijkheid uitstort, die is nog een fantastische woord, een onbeskryflike woord, heerlijkheid, hy sê, hy wil, ek wil hier goed uit, hy sê, maar die welf is hierboe, want jou denken, jou denken is toegedraai, hoor wat sê hy so, in het sy godelike kraag, het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug, en godsvrug, hier is die vrug van gerechtigheid, en godsvrug dien, dier die kennis van hom, wat ons geroep het, dier die heerlijkheid, dier sy heerlijkheid en deeg. Hy het ons geroep, vers 4, waardoor hy ons die grootste en kostbare beloftes, dit wat hy beloof het, hy sê, waardoor hy ons die grootste, en kostbaaste beloftes geskenk het, so dat jylle daardoor kan word, van die godlike natuur, as een nieuwe natuur, daarom as iemand in Christus Jesus, die nieuwe schepping, die oude ding is voorbij, moet alle woorden, as er nie wat natuur binnen my, nie van ek mag nie, ek, ek wil nie meer nie, maar nou lees ek in Johannes wat sê, as iemand een kind, kind van God is, kan hy nie meer nie, weet jy wat, ek wil vir julle vanmorgen ding sê, voor ek dierig ken mag ek nie, en toe ontmoet ik, en begin pad met die Heere loop, toe wou ek nie meer nie, ek het by een plek gekom, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie, ek kan nie een ander oud te nakom nie, ek kan nie een ander oud sy geld vat nie, ek kan nie, ek kan nie oneerlik wees nie, ek kan nie meer vals wees nie, dit gebeur, af en toe gebeur het, maar wanneer dit gebeur, instantly, die Engelsman sê instantly, hy wil binnen my woon, hy sê, moet nie die ding, laat nesmaak hier nie, stop hom nou, hal hem uit. Ek is amper klaar. Vers 5, en juist daarom, ook moet jylle met aanwending van alle uiver, by jylle geloof voeg die deeg en by die deeg die kennis. Hoor nou, ek wil nie jylle moet hoor, pad begin loop, hoe van die kruis af, hoe hy pad begin loop, hy gaat om nou mooi loop. Hy sê, en by die kennis, en juist daarom, vers 5 gaan ek weer lees, en juist daarom, ook, moet jylle met aanwending, Van alle uiver, by jylle geloof voeg, die deeg. Deeg beteken, ek het, omdat ek het staart achter, moes ek in die woordeboek gaan kyk wat beteken deeg. Uh, dit beteken, goeie eindskappe, dit sê die verklaarde woordeboek, of sedelik, of jy met geskik wees. Hy sê, jy, nou moet jy geskik wees vir hierdie koninkrijk en by die deeg kennis, kennis van natuurlijk van God, en by die kennis selfbeheersing, hoor jy, hoe kom die goed, wanneer hier die kennis inska, inskakel oor God, weet jy wat, ek het nie selfbeheersing, ek het nie, maar hoe meer ek moet God loop, hoe meer kom selfbeheersing op die toneel, hoe meer word het deel van my leven, selfbeheersing, en by selfbeheersing, leidsamheid, en by leidsamheid, die godsvrug, en by die godsvrug, broedelike liefde, as ek vanmorgen vir julle vertel, hier in my hart, liefde vir mense, hier praat ek van broederke liefde, lief, nie vir my broer nie, lief, vir die oons, wat saam met my die Heere Jesus dien, ek sê, maar dit nie al nie, liefde vir alle mense, ek het nie een dam omgegee, vir mense, dit het net gegaan, vir Piet Jacobs, maar jy sê, daar is een godelike natuur binnen my, die godelike natuur, is Godse natuur, om lief te wees, vir alle mense, jy weet, nou verstaan ek, hoe God sê, ek was so lief vir mense, dat ek my leven afgeleg, weet jy wat Daar in Romeine 8, in Romeine 6, hy sê, ons het saam met Christus gesterwe, maar ons het ook saam met hom opgestaan. Weet jy wat, ek het ook saam met Christus gesterwe. Dit gaan nie meer vir my oor Piet Jacobs, dit gaan vir my oor Christus. Dit het als net gegaan oor Piet, en daarom het ek mense getrap en daarom het ek mense uit die pad uitgestoot, en weet jy wat, dit gaan nie meer daar oor, want Piet is dood, maar Christus woon in my. naaste liefde, hoor wat sê, want as hierdie dinge by julle aanwezig is, en het neem toe, as hierdie dinge begin opreid in jou leven, en het neem toe, dit word al hoe meer, want ek, is, ek stap moest saam in die heren, ek word al hoe meer, en al hoe meer, en al hoe meer verander na die beeld en gelijkenis as hy, want ek is, kom uit sy vorm uit, want as hierdie dinge by julle aanwezig is, en toeneem, dan laad het jylle nie ledig of onvrugbaar to die kennis van ons jyre Jesus Christus nie. Luister die volgende vers, hy sê, want hy by wie hierdie dinge nie aanwezig is nie, is blind en is kortzichtig en nie die reiniging van sy vorige sondes vergeet. As nie goed nie in jou leven, vergeet jy waar kom jy vandaan, jy vergeet van die offer. Dis ook ons nachtmal gebring. Hy sê, so dikvils is jylle dit doen. Hy sê, denk daar waar ek jylle gaan haal het. Toe jylle geanker was. Hy sê, ek het jylle gehaal, hy sê, denk daaraan. Hy sê, daar die beker vat, en sê, uh, uh, wanneer jy hier die beker vat, moet jy weet, jy moet nie vergeet waar jy kom vanaan, maar ek wil ook vir jou sê, dat hier die beker wat jy drinks my bloed, en hier die bloed reinig jou aanhoudend. En, en as jy een fout maak, Piet, as jy een fout maak, 2000 jaar terug, was dit ook op die agenda, as jy een fout maak, kom, ek het betaal, Piet, waar staan, staan in die breers, hy sê, en ons het een hoog priester, en Christus Jezus, wat medeleie het, met ons zwakjede, wat die Heere sê, ek weet, jy het een fout gemaakt, maar my hart, jou hart is stikken oor jou fout, maar so voel ek oor jou, hy sê, ek is net so stikken, oor die fout wat jy gemaakt het, maar weet jy wat, ek het betaal, ek het betaal, hy sê, ons het een hoog priester, en Christus Jezus, wat medeleie het, met ons zwakjede in tekortkom, en o, en dan kom hierdie mooie tekst vers, vrymoedigheid, Laat ons met groot vrymoedigheid. Onvrymoedigheid is so. Ek kan nie vuist nie, draai my rug. O, jyre, ek is een sond daar, en ek is die waard hier om voor u te wees nie, jyre. O, jyre, ek weet nie hoe u my kan vergewe nie vir hierdie fout wat ek gemaakt het nie, o, jyre. Dis onvrymoedigheid. Vrymoedigheid is om sommer so te staan en sê, jyre, Ek is jammer om my klats te glie, jyre, ek het die fout gemaakt, en nie in my, my hart is dat berou. En weet jy wat, skuld herkenning, jyre, ek, ek weet, ek het die fout gemaakt, maar dankie dat daar dag was, dat die sien hieraan kruis vastgenaald is. Maar hy sê is ook vir die fout wat hy volgend gemaakt het. Waar Jesus voorspraak vir die vader en sê, vader, hier is ek. Die twee merke hier, jyre, so piet volgend, vir oog en dier, toe hy alles verloor het. Toes, toes hy klatsgegeleid het. Toes selfs beheersing nie nabij was. Nie. Hy het berou daar oor vader. As hy berou het, ek het ook. Hy sien, berou alleen kan het die wegvat, en is die offer van Jesus vir het wegvat. Hy sien, as berou dit kan wegvat, boef Jesus nie te kom, ja, ons kan maar net jammer wees, en die heren vat het weg, is die offer van Jesus, om om te ken, vir wat hy is, vir wie hy, wat hy kom doen het. Ek is amper klaar. Want hy by wie hierdie dinge nie afwezig is nie, is blind en koortsichtig, en die die reiding van sondes vergeet. Daarom, my broers, moet jylle des te meer beuwer, om jylle roeping, hoor, as een roeping, as een roeping, jy nie een lidmaat van die gemeente nie, nie, nie, nie, nie, nie, as een roeping, hy sê, jylle roeping, daarom, broers, moet jylle jylle des te meer beuwer, om die roeping en die verkiesing, God het jou gekies, man, het jou gekies, man, en het een roeping vir jou, Alman voor ons, het nie net zekere wat gekies is nie. Het is die heel eerste tekstvers wat ek gekry het, na ek my hart vir die Heere gekeet, na ek om ongenoeid het. Die 28ste juli, twee voor my verjaarsdag, kwart voor vier, in die toilet, het die Heere vir die eerste keer, gepraat met my hart, nie met my oor, nie met my hart. Johannes 15 vers 16, Jy het my nie gekies, die Piet Jacobs, maar ek het jou gekies, en ek wil jy met vruchte draag wat hou. 23 jaar nou, het hou nog steeds, Want is hy, is nie ek nie. Sien, God Sien godsdienst hou nie so lang nie. Maar verhouding, hou vir die liefdesverhouding, hou vir eeuwig. Hy sê, daarom broers met julle desto ever om julle roeping en die verkiesing vast te maak. Maak het vast man. Sit het op die fondatie wat Jan van gepraat, het. nie op sand nie. Hy sê, maak het vast. Want as julle dit doen, sal julle nooit strykel nie. Oké okay, nou, vers 12 ook om Paulus, dan skryf aan hierdie gemeente, hy skryf, hy sê, daarom sal ek nie nalaat, om julle altyd hier aan te herinner nie, ek sal elke keer, wanneer ek hier kom, sal ek nie nalaat om julle te herinner, aan die gerechtigheid en die prijs wat Jezus vir julle betal het nie, en laat hy julle gemaakt het vir die liefdesverhouding, is al wat ek ken, ek ken geen ander, ek is nie een predikant nie, ek is nie een pastoor nie, ek is een gesand van God, een gesand is een gestuurde om vir die mense te sê, ek soek versoening vers by jou, ek, ek wil jou vriend wees man, versoening beteken ek wil een vriendskap my jou sluit Ek wil een liefdesverhouding met jou sluit Versoening beteken Ek wil die goed uit die pad uithal Wat tussen my en jou staan Dit is versoening Ek wil die goed vergeet Wat scheiding gemaakt het Dit versoening Die Heere sê Gemeente, dit is jylle roeping Jylle moet naar die mensen toe Hy sê, gaan pleit by hulle Laat jylle versoen met God Hy sê, daarom sal ek nie nalat Om jylle altyd te herinner nie Alhoewel jylle dit weet Jylle weet het Hoeveel preek hem en die ouders nog Hy sê, jylle weet jy die goed Hy sê, alhoewel julle dit weet en vaststaan in die waarheid wat by julle is. Hoor wat sê hy hier so? ek beskou dit as recht. Ek beskou dit as recht as ek so met julle praat. Hy sê ek beskou dit as recht, solang as ek in hierdie tent wonen, solang ek hier is en solang ek hier die bediening die bediening kan uitleef, solang ek hier is, hy sê om julle te herinner, om op te wek. Hy sê ek wil julle remind, maar as ek julle remind is het om julle op te wek nie om julle af te trek nie om julle op te wek vers 15 en ek sal my beuwer dat julle ook gedierig na my heen gaan, al is ek nie meer hier nie al is Jan nie meer hier nie, maak nie zak nie Jan nie meer hier is nie, hy sê ek sal my beuwer dat julle ook gedierig na my heen gaan, hierdie dinge in gedachte kan hou hy sien dit wat ons hier nalaat Dis is nie Jan Brands is Godse story is Godse God's woord wat die hier nalaat. En hierdie woord, hoor wat sê hy, sê my woord, sal nooit leeg terugkeer, godsdienst leeg. Ek wil vir jou vraag, hoeveel preke het ek nie gehoor nie, hoeveel het jy gehoor? Ek het soveel preke gehoor, da daar was een tyd in my leven, waar my leven by een kruispad gekom, waar ek een einde in my leven hoog maak, toe sê iemand vir my, jy moet by een kerk uitkom, want ek het 7 daal week gewaag, elke sondag 16 uur, baie geld gemaakt, ek het niks van iemand mand naar nie, niks, maar hy was een gat binnen my, wat ek hier kon volmaak nie en toe kom ek by depressie uit toe sê ons, jy moet by a kerk uitkom en weet jy wat, ek het na a kerk toe gegaan ek wil vandag vir julle die skokkende nies gee ek het swaarder uit die kerk uitgekom as wat ek ingegaan het want ek het met die krisis gesit, ek kan nie meer nie ek het uitgeroep, ek kan nie meer nie jyre, ek kan nie meer nie jyre hierdie, hierdie hooid is te swaar ek kan nie meer nie en toe hoor ek daar, jy mag nie en jy mag nie, ek sê jy Heere ek is klaar in my kas in Heere en hier sê die oom hiervoor jy mag nie, en jy mag nie en jy mag nie maar ek dank die Heere, vir een klein dochterkie wat God sy hart geken het wat ook het God te belevenis gaat sê, oom, Jezus is lief vir oom net soos oom is hy is lief vir oom net soos oom is oom hoef nie te verander nie hy is lief oom, net so oom is, as hy oom innooi, oom is oom oom innooi, kom hy in, en dan gaan hy oom van binnenkant af heel maak, want is hy binnen in God, hy sien, godsdienst wil hy altyd buitereg maak, hy sien, jy moet ophou drink, jy moet ophou vloek ek wou ophou drink, want hierdie vrou het zwaar gekryd, as drie kinders het zwaar gekryd, ek wou ophou, dit steen my grijn van my opvoeding, ek kon nie want ek was in die maag van duisterne ek was vastgevang, makkelijk om vrou te sê hou op drink, hou op dit, jy kan nie hier is in die maag, jy het iemand nodig wat jy oorbring, uit die mag uit oorbring en toe kom toestemming geef, toe kom woonheid binnen my, en hy sê ek vat jou net soos jy is Maar ek wil vir jou sê, ek gaan jou nie los as so jy is nie. My troon is om jou te verander in genesis. Ek wil een genesis droing op jou trek na my beeld, na my gelijkenis. Ek is klaar. Jy is speciaal vir die Heere. Speciaal vir die Heere, baie speciaal. Kom net soos jy is. Gee God een kans, jy het al alles probeer. Jy weet, terwyl jy hier sit, jy weet, daar is so groot gat in jy. Jy het al alles in die gat gesit, onthou jylle die appels door Alles in die gat gesit nie, jy krijg my vol. God sê, toe ek jou gemaakt, daar binnen jou, hou die gat so'n klein plekje. Ek noem het jou geest. Baie, toe ek jou geformeer het, uit die stof in die haar, het ek my vinger gekrap. Dit is nou in jou opinie 3 vers 8. Het ek daar in die modder gekrap, En toe ek daar gekrap het, was na by jou hart, het ek gekrap en sê, voor ek jou toemaak, voor ek jou voluit in die shape gedruk, gaan ek so geikie daar loos. Die geikie is vir my. Wanneer ek blaas, sal ek in die geikie gaan bly. En toe ons zondag, toe gaan hy, toe is die gat leeg, en ons probeer alles binnen die gat in sitte, en ons kreeg my vol ons gaan kerk te, ons lees bybel, ons bid, ons doen goed vir die armes, oud tannies daar in bloeventuin oor die straat, hy kan nie loopie, rooie roubord, gaan oor die straat, en dan vat die haar oor die straat, as jy ander kant kom, sê Jezus, jy weet wat, goed gedoen vir die armes, oud tannies oor die straat, gelp, jy heren, sê is baie mooi, ek het nog nie een connection met jou, God sê, ek wil binnen jou kom, Pieter wil nie vir ons die CD spelen, Pieter gaan vir ons die CD spelen, en dan sit jy net sommer so aan, wanneer jy die woord hoor, en sê jy jy hoef vir jy te sim nie, ek wil jy met die woorde kyk, die, die, die somse naam is, it's my, my desire, to honor jy, ek wil jy vereer vir dit wat jy gedoen het vir my, terwyl ek jy in opstand was, terwyl ek jy in rebellie was, terwyl ek nie geken het nie, terwyl ek jy verloon het, het die nog steeds na my toe gekom. I want to onder die het jy om Pieter of het jy om As hy nie recht is nie, een wat amper so is, wil weetet zo goed Het jongen kan je jeconomie danstten Het is Hets en is voice kom begin af tussen He great is el god zei ons vergeet van hierdie CD, speel hy hom, hy net lekker speel, ek wil dit net neem vir hierdie klein rukje, wil jy nie vanmorgen vir, vir jou opzip, sê jyre, hier is ek, David skryf het mooi, sê jyre, toe hy jy fout gemaakt het, sê jyre, wil jy nie maar vanmorgen kom, en my kom scan, Wil jy nie kom scan nie, jyre. Hoor wat sê daar, jy sê, jyre, onderzoek my. En kyk, jyre, of jy nie iets kry, jyre, wat kan scheiding maak tussen jy en my nie. Ek wil vanmorgen vir jy sê, daar is nie, want Jezus het het kon deel. En sê, jyre, maar kan ek jy nog een gins vraag, terwijl jy is om my te scan. Skep my een reinhaard, o God. Want vanuit die reinhaard, jyre, kan liefde kom, jyre. Vanuit die reinhaard, jyre, kan na woorde kom, jyre, wat bemoedig, wat opbouw. Vanuit die reine hart uit, Heere, oef ek nie meer wacht voor my mond te sit nie, Heere, want soos een man in sy hart is soos hy, Heere. Kom, ondersoek my, Heere. Dit is my voorraad geweest om vanmorgen samen met julle te gaan wees. Ek is blij, jy sien camera's want dit is so ook seker een viasko in die dorp, weer jy het van die prediker wat jy le, om, uh, ouwens, laatst mys altyd stories by, het hulle opgelig, want jy moet opstui, allerhande. Dis dan te erg, sê die ouwens, Ek wil vir jou vraag, wanneer laas het jy gele? Wanneer laas het jy gele? Jy sê, want ons wil altijd vir die Heere, jy weet vir my kinders, Heere. die Heere sê, ja, ek weet vir jou kinders. Want ons kom moet so lang luis goed, en dan wil ons vir die Heere goed vraag, die Heere sê, ek hoor wat jy sê as ons klaar is met die kinders, dan kom ons nou die goede om te sê, jy met al weet jy van my story, en Sanny's story is nie lekker story nie jy. Hierdie ding gaan in die dorp kom jy, wil jy nie maar hierdie ding stop. Hoor die request, dit net request, dit net request. En dan sê die jy, ja ek weet van Sanny, ek weet precies woensdag, laatst week, weet van alles, maar ek wil hoor wat sê jy oor. So as jy een fout gemaakt het, sê, jyre, dankie jyre, ek praat nie oor my fout nie, ek praat oor, wat jy kom doen het, jyre, vir my, vir my fout ek wil, ons, ons het leer om van vooraf, moet ons, ons tyd spandeer, tyd spandeer, ons hierdie naweek gehoor, ek wil vir jylle sê, verhouding die Engelse sê dit mooi, hy sê relationship equals time relationship equals time hoe meer tyd jy spandeer, hoe hechter word die verhouding, hoe meer tyd jy spandeer met God of met jou geliefde Ek en Drie is 40 jaar getrouwd, ons sit, en, ek het nou al afgesluit, nou begin ek weer my tweede sessie, ons sit in een geselskap in, en dan, al wat Drie nie maak is dit, net so, as hy dit gemaakt het, weet ek precies, ek krij sommer my goed recht, en dan sê as, hoor hy so, boys, en jylle wees hier, ons gaan en as ons in die kar klim, sê ek, wat is fout, sê sê, weet jy wat, ek kan nie meer in hierdie geselskap sit, hierdie geselskap maak my seer, sy niks van my gesê nie, hoe weet ek het, haar body language, Godse geest is net so, meer tyd jy spandeer, hy sê, jy sal een fijn aanvoeling he, van wat het eindelijk beteken, so ek sien julle nou, gaan net hier stop, sien julle, dankie dat ek samen julle kon wees, die naweek, en, een uh, mooi week vir julle verder, en, die manne wat gekamp het, gaan doen dit, wat jy gehoor het, en as dit nie werk nie, as jy val, Al wat jy doen is, staan op, stof jy kleren af, sit jou aan terug in Godse hand en loop verder. Amen.